але не зупинив. Василь Федорович ішов, сутулячись дужче, ніж завжди, і оранжевий килим під ногами полегкотів йому жаревом. Спускався по сходах не так, як завжди. Надто твердо ставив ноги, дужче опирався на бетонний поручень, не пам'ятав, як сідав у машину, як умикав запалення. Він забув її розігріти, вона разів зотри заглухала. Тоді він потиснув на акселератор, аж волга заревла, як трактор, і, повалікши за собою важку стрічку диму, рвонула вподовж вулиці. У ту не знав, що для нього день ще не скінчився, що ця хвилина, мов би, потягла за собою низку подібних. Він гнав машину, неначе хотів розкидати на дорозі, розвіяти на шпаркому майже кінжальному вітрі образу, важку гіркоту, що клубком обкручувалась під горлом. На якусь мить його досада і гнів, немов пригасали. Думка відволікалася на придорожній предмет, на зустрічну машину. Потім в пам'яті проступали слова, що їх почув недавно. Вони були живі, ворухті. І знову ногами моволі натискала на акселератор. Щоправда, десь у глибині свідомості раз по раз спрацьовувало якесь гальмо. Він знав, що не можна кидати себе в дикий порив. Скошував очі на спідометр і попускав. І тоді самі по собі попускалися в грудях тугі струни. Так він і мчав на випередки з гнівом, з вітром, Щокіптюжив усе дужче, Незважаючи на червоні сигнали, Які спалахували в свідомості. І через те не здивувався, Коли його зупинив міліціонер. Іншого разу Василь Федорович Вийшов без машини йому назустріч, Пожартував. Така клята служба у нашого брата голови. Летиш, як дурний згори. Запросив би на кавунич, яблука, Поплескав по плечу, і відбувся короткою нотацією чи карбованцем штрафу. Але зараз він чекав у машині, подав у якому це права, і той пробив у талоні дірку. Він знову скипів. Чомусь особливо кривдним видалося, що дірку пробив не майор, не капітан, навіть не лейтенант, а молодший сержант. Такий собі чепурун у білому кожушку з планшетом крутив шиєю, і поправляв комір, що й зиркнув на себе в його грекове дзеркальце на машині. Він сказав йому щось образливе, той пообіцяв подати скаргу в певній інстанції, хотів затримати, але права вже були в руках Василя Федоровича, і він увімкнув швидкість. За міліціонера забув тільки, но постать його розтанула на дорозі, бо й далі вів у думці, у серці, Важку суперечку з куницею, з доганою. Тих надій, які ця догана перекреслювала, Думкою не торкався, намагався не торкатися, Відсовував у закапелок, Хоч знав, що потім вони самі нагадають про себе, І обіллє його досадою, скрутить тугою серце. Проте зараз знайду, що його пропікала злість на начальника райсільгоспуправління. Ну, хіба я вже піду пасти, свині? Але й звідти дістану гірлигою. І згадував усе, що знав про нього, що хоч випадково влетіло у вуха, і думка, обпалена злістю, по-новому малювала його образ. Куниця, квітучий чоловік, дотепник, завжди усміхнений оптиміст. Цей оптимізм не зламило ні те, що його покинула перша дружина, Ні те, що тяжко захворіла і померла друга, А він, знаю, сміхається і всьому радіє. І хто зна, чим є оця усмішка? Сонячним зайчиком на розколотому дзеркалі, Чи блідим місячним променем, Відбитим від консервної бляшанки. А його оптимізм – Це радість від усього сущого, чи забудькуватість, чи щось значно гірше. Він любить музику і навіть казав замолоду, писав вірші. А як він йому розповідав про жінку з лісного? І ні, то його справжнє кохання. Його очі палали палом, мабуть, чесанув на її честь з десяток віршів. Він вихваляв її доброту, її душевну щедрість та інші достоїнства постелі вона зовсім юна, тільки забув, що в неї є чоловік, а в нього двоє дітей, котрих відвіз до матері і ненавідував попівроку. Грек спіткнувся думкою на тому, що визбирує один до одного гріхи куниці. Мов складає на нього донос, засоромився. Думка переключилася на інше. Такий чоловік ні сіло, ні впало, «Виклику не кине. Він має для своєї войовничості, для свого нападу, якусь платформу. Отже, на цій догані все не скінчиться. Будуть комісії, перевірки. І враз він натиснув на гальмо, аж машина пішла юзом. Насамперед натиснула на гальмо його пам'ять. Та якщо він забувся? Догана – це одне» а нападки кониці інші. І причина тут інша, значна і важлива. Тиждень тому Грек виступив на нараді і сказав, що час невблаганно вимагає міняти методи господарювання, включати новий ступінь і виходити на нову орбіту, бо інакше ми підемо по колу. Це була його переконлива думка. І він виповів її, село треба переводити на рейки індустріальні, а для цього слід міняти й методи керівництва сільським господарством.